Озвучено Книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 21.1. Старк приймає командування. Він не турбується щодо планування, що він хоче зробити і як він це хоче зробити, хоча ніколи фактично раніше не бував у Ладлоу. Старк там дуже часто бував у своїх снах. Він направив викрадену Honda з дороги до зони відпочинку. Приблизно за півтори милі нижче за дорогу від будинку Боманте. Тед поїхав до університету, і це було вдало. Іноді було неможливо сказати, що робить або про що думає Тед, хоча Старк майже завжди міг вловити запах його емоцій, якщо тільки напружувався. Якщо він знаходив важким контакт з Тедом, він просто починав користуватися одним з олівців Берл, що придбав перед від'їздом з Нью-Йорка на Хьюстон-стріт. Він допомагав. Сьогодні все буде просто. Буде просто тому, що Тед міг говорити всяке своїм охоронним псам, але насправді він поїхав до університету з однією метою, тільки тому, що він перетнув крайню межу і вважав, що Старк спробує зв'язатися з ним. Старк мав намір це зробити. Так, справді. Він тільки не збирався зробити це так, як очікує від нього Тед. І безперечно зовсім не з того місця, з якого чекає Тед, почути сигнал Джорджа. Був майже полудень. У зоні відпочинку було кілька любителів пікніків, але всі вони сиділи за встановленими на траві столиками або збиралися довкола на великих кам'яних майданчиків біля річки. Ніхто не глянув на Старка, коли він вийшов з Хонди. Це було добре, бо якби хтось побачив його, він, напевно, надовго запам'ятав би Джорджа. Так, запам'ятав би, але навряд чи описав би. Поки він переходив асфальтову дорогу і вибирався на пішохідну стежку до будинку Бомонта, Старк найбільше нагадував людину-невидимку з роману Герберта Уельса. Широке бинтове полотно покривало його лоб і потилицю до самих брів. Інша смуга закривала підборіддя до вилиці. Бейсбольна кепка команди Нью-Йорк Янкі була поставлена на голову. Він одягнув сонцезахисні окуляри, простегану фуфайку та чорні рукавички. Бінти були просочені жовтим сипучим матеріалом, який постійно висипався через марливі отвори, подібно до каучукових крапель. Більшістю своєю висипалися з-під сонячних окулярів. Іноді Старк струшував цей пил рукавичками, розмір яких відповідав дитячому. Під бинтами більшість його шкіри давно полопалася. Те, що залишилося, не було вже людським тілом у точному значенні цього слова. Це був темний губчастий порох, що висипався майже постійно. Цей матеріал був схожий на гній і мав важкий неприємний запах, що нагадував китайську туш. Старк йшов, нахиливши голову трохи вперед. Власники небагатьох автомашин, які зустріли його на дорозі, бачили чоловіка в бейсбольній кепці з опущеною від променів сонця головою та руками засунутими до кишень. Все, що запам'яталося у вигляді Старка, це були його бенди та сонцезахисні окуляри. Можна було назвати і спину, яку він намагався показувати замість інших частин свого тіла всім зустрічним і попутним автомашинам. Якби ця прогулянка відбувалася поблизу Бенгора чи Бревера, старку було б набагато важче. Там жваві передмістя та дачне будівництво. Що стосується району Ледлоу, де мешкали бомонти, то він швидше нагадував сільський – не глуш, але й аж ніяк не частину великого міста. Будинки стояли на значній відстані один від одного, у деяких випадках їх поділяли цілі поля. Вони відокремлювалися один від одного не огорожами, цими сторожами приватної власності, а вузькими смугами насаджених дерев, або іноді вигнутими кам'яними стінами. Тут і там на горизонті меготіли неясні контури висотних будівель справжніх передмість, як провісники загрожуючої експансії. Старк озирнувся на дорогу, проходячи повз будинок Кларка. Дім Теда був наступним. Він зрізав кут, пройшовши крізь передній двір Кларка, порослий швидше сіном, ніж травою. Старк подивився на будинок. Ставні були прикриті від сонця, а гаражні ворота наглухо зачинені. Дім Кларка справляв враження не просто порожнього середлітнього дня – Довкола нього була атмосфера більш довготривалої порожнечі. Щоправда, ніде не було видно стосу залишених листоношею газет. Але Старк проте сподівався, що Кларки поїхали в літню відпустку, і це було просто чудово для нього. Старк увійшов до алеї дерев між двома земельними володіннями, переліз через невелику кам'яну кладку, а потім нахилився на одне коліно. Перше він міг прямо подивитись на будинок свого впертого близнюка. На доріжці стояла патрульна поліцейська машина, а обидва копи, що вийшли з неї, стояли поблизу в тіні дерева, курячи та розмовляючи. Добре. Він одержав те, що хотів. Інше було кекс та морозиво. І все-таки він трохи поповільнився. Він не думав про себе як людину уяви. Принаймні, він черпав свої творчі задуми не зі сторінок книг, як і про людину емоцій. Тому він сам був злегка здивований почуттям гніву та образи, які раптом охопили його. За яким правом цей сучий син відкидав його? За яким триклятим правом? Тому що він першим став реально існувати. Бо Старк не знав, як, чому і коли він сам став реальним. Це все бича чи лайно. Наскільки розумів Джордж Старк, старшинство в цій справі означало нуль. Він не повинен був лягти і померти без будь-якого руху чи почуття протесту, що очевидно. Тед Бомонт вважав найгіднішим вчинком для Старка. Він мав почуття відповідальності перед самим собою, яке ґрунтувалося на простому виживанні. Але це не все. Хіба він не мав лояльних шанувальників, про яких він теж повинен подумати. Подивимося на цей будинок. Просто подивимось на нього. Звичайний житловий будинок новоанглійського колоніального стилю. Щоправда, одне крило трохи претендує на родовід від великої садиби. Великий лух. Розбризкувачі працюють на повну силу, щоб зберегти її зелень. Дерев'яні кілочки встановлені з одного боку доріжки із чорного блискучого асфальту. Мабуть, як здогадувався Старк, для надання більшої мальовничості всьому навколишньому. Між будинком та гаражем – була зроблена доріжка з утрамбованого вугільного пилу. І всередині будинку було зроблено все, щоб підтримати той витончений колоніальний стиль, яким, мабуть, марили ці ідіоти, прикрашаючи будівлю зовні і всередині всякими штучками. У їдальні стояв довгий стіл із дуба, гарні бюро, в інших кімнатах на горі витончені крісла, які не тільки тішили око, а й не відлякували того, хто бажав посидіти в них не образивши цим господарів будинку. Стіни не обклеєні шпалерами, а пофарбовані та розписані візерунками по трафарету. Старк уже бачив усі ці речі, бачив у снах. Бомонт навіть не знав, що він викликає, коли пише від імені Джорджа Старка. Раптом він відчув бажання спалити весь цей чарівний будинок вщент землі, піднести до нього сірник або вогники із запальнички, покладеної в кишеню його куфайки і спалити його до самого фундаменту. Але не раніше, ніж він побуває усередині. Не раніше, ніж він рознесе там усі ці меблі. Нагидить на килиму вітальні і розмалює своїм лайном усі ці прикрашені стіни. Не раніше, ніж він розколе сокирою всі ці, ох, які чудові бюро. На щіпки для розпалювання багаття. Яке право мав Бомонт на дітей? На чудову жінку – Яке право, якщо говорити точно, мав Тед Бомонт жити у світлі і в щасті, коли його темний брат, який зробив його багатим і знаменитим, коли тет жив у злиднях і відчував розпач, помирав у темряві, не мов хвора дворняга у підворітті? Ніякого, звісно. Не було такого права. Просто Бомонт вірив у це право і досі, попри все, продовжує це робити. Але ця віра... А не Джордж Старк із Місісіпі була чистою вигадкою. Настав час дати тобі перший великий урок, друже, пробурмотів Старк у своїй засідці, він знайшов наліпки, що утримують бинти на голові і зняв їх, прибравши до кишені для подальшого застосування. Потім почав розв'язувати бинти, причому шар за шаром робився дедалі вологішим, чим ближче він був до його дивного тіла це те, що ви ніколи не забудете. Я це гарантую. Це було свого роду варіацією на тему білої тростини для сліпого, з якою він вийшов на копів у Нью-Йорку. У Старка завжди була тверда переконаність, що якщо якась штука чудово спрацьовує, у вас немає жодних підстав відмовлятися від неї при повторах, а навпаки, треба користуватися цією зброєю, доки вона ефективно діє. Ці охоронці не могли йому створити якихось складнощів, вони тут щонайменше чергують вже тиждень, і тому у них з кожним днем посилюється впевненість, що той божевільний хлопець говорив тоді правду телефоном, стверджуючи, що він уже прийшов до тями і збирається їхати додому. Єдину небезпеку представляла Ліс, якщо вона вигляне ненароком з вікна. Поки він колотиме свиней, це може здорово ускладнити всю справу. Але зараз лише кілька хвилин до полудня – вона та її близнюки або сплять, або готуються це робити. Як би там не було, він був упевнений, що все пройде гладко. Він не міг не вірити в це. Кохання завжди знайде собі дорогу. Чаттертон підняв підошву, щоб загасити недопалок. Він потім збирався його покласти в попільничку біля щитка управління патрульної машини. Поліція штату Мен завжди дотримувалася чистоти та порядку, де б вона не знаходилася. Раптом він побачив людину з обдертим обличчям, що повільно хиталася до будинку. Одна рука повільно простягалася до нього і Джека Едінгса з благанням про допомогу, інша була притиснута до спини і виглядала зламаною. У Чаттертона стався майже серцевий напад. Джеку закричав він, і Едінгс обернувся. Його рот відкрився з подиву. «Допоможіть мені!» – прокричав чоловік з обдертим обличчям. Чаттертон та Едінг скинулися до нього. Якби вони залишилися в живих, вони, напевно, розповіли своїм товаришам по службі, що були впевнені в автомобільній катастрофі, чи вибуху з спалахом газу чи газу, чи в нещасному випадку при роботі з сільськогосподарською технікою, що відбувалося часто, коли ножі, лопати чи спиці цих механізмів відлітали. Вони, мабуть, говорили саме про такі припущення, але в той момент вони взагалі ні про що й не думали. Їхня свідомість була повністю захоплена жахом від побаченого. Ліва сторона обличчя чоловіка здавалося просто кипіла, ніби хтось, здерши там шкіру, плеснув на рану концентрований розчин карболової кислоти. Якась неймовірна рідинастру меніла через те, що важко було назвати навіть вилицями. На обличчі красувалися жахливі дірки та тріщини. Вони ні про що не могли думати, просто реагували. В цьому і полягала головна краса всього трюка з білою тростиною. «Допоможіть мені!» Старк заплів собі ноги і повалився вперед. Вигукнувши щось невиразне своєму товаришеві, Четтертон спробував схопити на руки пораненого, поки той не звалиться на землю. Старк обхопив правою рукою шию охоронця і висмикнув за спини свою ліву. У ній був невеликий сюрприз. Сюрприз полягав у сліпуче-блискучій складеній бритві. Лезо похмуро блеснуло в повітрі. Старк висунув його вперед і точно прорізав праве очне яблуко Чаттертона з хлюпаючим звуком. Охоронець заволав і притис руку до обличчя. Старк схопив Чаттертона за волосся, відкинув голову назад і перерізав горлянку від вуха до вуха. Кров хльоснула з м'язової шиї червоним фонтаном. Все скінчилося за чотири секунди. «Що?» – спитав Едінг з тихим і напрочуд дурним голосом. Він стояв всього за два фути від Старка і Чаттертона. «Що?» Одна з його тремтячих рук лежала на кобурі револьвера, але швидкоплинного погляду було цілком достатньо для Старка, щоб переконатися, що поліцейська свиня має зараз таке ж уявлення про свою пушку, як про населення Мозамбіку. Його очі були випнуті. Він не міг навіть збагнути, на що він дивиться або хто спливає кров'ю. «Ні, це не так», – подумав Старк. «Він думає, що це я. Він стоїть тут і бачить, як я прирізав горлянку його партнеру, але, як і раніше, вірить, що це я, оскільки половина мого обличчя знесена. І взагалі я маю стікати кров'ю, бо він із цим хлопцем поліцейські. Вони ж герої з кінофільмів». «Ну-но», – сказав Старк, – «потримаєш це для мене» і жбурнув тіло вмираючого Чаттертона в його колегу. Едінгс відсахнувся з виразкливим криком. Він намагався ухилитися, але вже запізнився. Двохсотфунтовий мішок, який раніше називався Томом Чаттертоном, збив Едінгса з ніг, і той вдарився головою об автомобіль. Кров полилася з розбитого чола, заливаючи очі. Він застогнав і впав поруч із ще агонізуючим Чаттертоном. Едінгс відчув наближення та нахил до себе жахливого монстра та спробував захиститися. Але удар припав лише по крилу автомобіля. Старк завдав йому гарматного удару між ніг, потім нахилився і полоснув бритвою по геніталіях. Охоронець заволав від жахливого болю, відчуваючи, як щось гаряче висипається йому всередині штанів. Тут же був не менш жорсткий удар по зубах, які стріском висипалися на землю. Старк потім збирався завдати і заключного смертельного удару в цій бійні, перерізавши Едінгсу горлянку. Але той якось примудрився підняти руку, і бритва спершу знесла йому половину долоні. Едінгс упав навколішки, відкривши шию ззаду. Тепер Старк нарешті спокійно зміг довершити розпочати. Лезо бритви глибоко і точно встромилося в шию, і голова Едінгса все більше нахилялася, як при якомусь дикому запеклому жертвоприношенні. «Насолоджуйся прекрасним днем, виродок», – сказав Старк, і, схопивши охоронця за волосся, полоснув про всяк випадок бритвою і спереду по горлянці. Старк відчинив задні двері патрульної машини і втягнув туди спершу труп Едінгса, а потім і Чаттертона. Ніби це були мішки із зерном. Обидва вони були важкими, особливо Чаттертон, у якому було не менше 235 фунтів разом з усією амуніцією та револьвером 45-го калібру. Але Старк поводився з ними, як з мішками, набитими соломою. Старк зачинив двері, потім з великою увагою оглянув будинок. Будинок був тихим. Єдиними звуками були пісні цвіркунів у високій траві та мірне попискування. «Вік-вік-вік!» розбризкувачів на трав'яній галявині. До них додався мірний гул вантажівки, що наближається, бензовоза Оринко. Він йшов на північ, швидкість 60 миль на годину. Старк здригнувся і злегка пригнувся за патрульною машиною, коли вперше помітив вогники гальмівного сигналу вантажівки, але потім лише посміхнувся, побачивши, як бензовоз ховається за наступним пагорбом, знову прискорюючи свій біг. Просто водій, побачивши патрульну машину, про всяк випадок, зменшив газ і перевірив, що у нього на спідометрі. Найпростіша річ у світі. Старку нема чого турбуватися, ця вантажівка зникла назавжди. На під'їзній доріжці було багато крові, але на яскраво-чорному асфальті її можна прийняти і за воду, якщо не підійти ближче. Тож і тут все було окей. А навіть якщо і не все, то треба про це подбати». Старк склав свою страшну бритву, взяв її в липку руку і підійшов до дверей. Він не помітив ні кількох мертвих горобців біля сходинки, ні тих живих птахів, які сиділи на даху будинку і на яблуні біля гаража, мовчки спостерігаючи за ним. Через хвилину чи дві ліс Бомонт спустилася вниз, ще не зовсім прокинувшись, почувши дзвінок у двері. Вона не закричала. Крик мав піти, але обдерте обличчя, що дивилося на неї, коли вона відчиняла двері, загнало цей крик у глибнеї, заморозило і заборонило його, поховало цей крик живцем. На відміну від те, де Ліз не пам'ятала ніяких кошмарних снів про Старка, але все ж вони, мабуть, зберігалися десь у глибинах цієї підсвідомості, тому що це спотворене посміхнене обличчя здалося їй раптом давно знайомим через свою жахливість. Гей, леді, чи не хочете купити качечку?» – запитав Старк через перегородку. Він усміхнувся, показавши майже всі зуби. Більшість з них зараз уже були мертвими. Сонцезахисні окуляри перетворювали його очі на великі чорні западини. По його щоках і підборідді щось стікало і капало на куфайку. Схаменувшись, вона спробувала зачинити двері. Старк простяг руку в рукавичці за перегородки і відкинув двері від себе. Ліс кинулася геть, намагаючись закричати, але вона не змогла цього зробити. Її горло було немов замкнене на ключ. Старк увійшов і зачинив двері. Ліс бачила, як він повільно наближається до неї. Він виглядав, як напівстліле опудало, якимось чином і якимось раптом повернене до життя. Найгіршою була усмішка, тому що ліва половина його верхньої губи вже не просто зотліла, а просто була відсутня. Вона могла бачити сіро-чорні зуби та дірки в яснах, де донедавна стирчали інші зуби. Його руки в рукавичках радісно простяглися до неї. Хелоу, Бет!» – промовив Старк з тією ж жахливою усмішкою. «Будь ласка, вибач мені вторгнення, але я був поблизу і подумав, чи не варто сюди зазирнути. Я Джордж Старк, і я радий познайомитися з тобою. Радіше думаю, чим ти навіть собі уявляєш». Один з його пальців торкнувся її підборіддя, погладив її. Плоть під шкіряною рукавичкою здавалася губчастою, неміцною. В цей момент ліс подумала про близнюків, які спали наверху, і її параліч закінчився. Вона повернулась і кинулась на кухню. Десь краєм своєї сум'ятої свідомості вона сама себе раптом побачила, ніби збоку. Ліс у цій дії вихоплювала з намагнічених піхов один з обробних множів і встромляла його в цю страшну карикатуру на обличчя. Вона почула його вигук після свого, швидкий як вітер. Його рука схопила ззаду блузку ліс, смикнула її донизу і стягла з плечей. Двері на кухню відносилися до тих, які самі по собі відчиняються і зачиняються. Для того, щоб утримувати двері відчиненими, в них був вставлений дерев'яний клин. Вона спіткнулася об нього, знаючи, що коли втримається на ногах, вона матиме ще якийсь шанс. Але вона заїхала по ньому ногою, відчувши миттєвий різкий біль у стопі. Клин вилетів на кухонну підлогу, яка була така натерта, що в ній відбувалася вся кімната, тільки в перевернутому вигляді. Вона відчула, що Старк намагається знову схопити її. Вона трохи розбіглася, а потім вдарила по двері щосила, захлопуючи її. Вона почула звук удару дверей по чомусь м'якому. Він закричав, розлючений і здивований, але не ушкоджений. Вона кинулася до ножів. І Старк схопив її за волосся і блузку ззаду. Він повернув ліс обличчям до себе. Вона почула звук матерії, що розривається, і раптом подумала. «Якщо Він мене зґвалтує, о Ісусе Христе, якщо Він мене зґвалтує, я з божеволію». Вона вдарила по цій жахливій масці кулаками. Спершу барабанячи по праві на окулярах, а потім і зірвавши одну їхню дужку з вуха старка. Шкіра його голівого ока раптом відлетіла, показавши страшне очне яблуко, схоже на просмолену криваву кулю. І він сміявся. Він схопив її за руки і змусив їх відпустити. Вона вирвала одну з них, підняла її і вчепилася йому в обличчя, її пальці залишили глибокі борозни, з яких ринула кров та гній. Вона не відчула майже ніякого опору тканин. Це нагадувало протикання шматка м'яса, що зогнила. І нарешті їй вдалося видати якісь звуки. Їй хотілося заволати, щоб вилити назовні свій жах і страх до того, як вони повністю захлиснуть її. Але все, що їй вдалося, було кілька хрипких і жалюгідних гавкаючих звуків. Він схопив знову цю руку в повітрі. Змусив її опуститися, з'єднав обидві руки ліс хрестом за її головою і притиснув їх до своєї. Вона хоч і була як губка на дотик, але діяла як кайданки. Іншою своєю рукою старко обхопив ліс за груди. Її тіло здригнулося від цього дотику. Вона заплющила очі і спробувала відштовхнути його. «Ах, заспокойся», – сказав він. Він тепер зовсім і не посміхався, але ліва сторона його рота – в будь-якому разі застигла у вічній посмішці. Заспокойся, Бет. Для своєї ж користі. Ти мене виводиш із себе, коли б'єшся. Я думаю, що у нас мають бути платонічні стосунки. Принаймні зараз». Він стиснув її груди сильніше, і вона відчула незламну силу під розваленою оболонкою старка, подібну до арматури зі сталевих прутів, залитих м'яким пластиком. «Як може зберігатися стільки сили?» І як він може залишатися таким сильним, коли має вигляд помираючого? Але відповідь була зрозуміла. Він не був людиною. Вона не думала, що він взагалі колись жив на цьому світі. «Чи, може, ти справді хочеш цього, чи це так? Ти хочеш? Ти хочеш просто зараз?» Його язик, чорно-червоно-жовтий з поверхнею, засіяною тріщинами, випав зі страшного рота, що посміхався, і наблизився до її обличчя. Вона відразу припинила борсатися. «Отак краще», – сказав Старк. «Я збираюся злізти з тебе, Бетті, моя люба, моя солодка. Коли я зроблю це, тобі знову захочеться зробити ривок на сто ярдів за п'ять секунд. Це цілком природно, адже ми ледве знайомі, і я боюся, що сьогодні я виглядаю не найкращим чином. Але перед тим, як ти захочеш зробити якусь дурість, я хочу тобі сказати, що ті два копи зовні вже мертві, і мені хотілося би, щоб ти подумала про своїх двох бомбіносів. «Як зараз сплять дуже мирно на горі. Адже діти повинні відпочивати. Особливо дуже маленькі діти, беззахисні діти, як твої. Ти розумієш? Ти стежиш за мною?» Вона покірно кивнула. Вона тепер спромоглася відчути його запах. «То був жахливий гнильний аромат. Він же гниє, – подумала ліс. – Гниє прямо в мене на очах!»